イヴィ、ウナジ a アエンデレイ、イリアンアリウ。イ、ンギアナイブライシサミハサネスロウ。 Lakini kusema ukueli, salamuhi ilianzisho na mungu mwenyewe. Siku hile, alipumkabithi binadamu majukumia kutawala vitu vyote livoviumba. Walia umwelewa wakaendeleza kaza umbaji, wakaumba magari, umeme, kompyuta, viwanda na madudi kibao. Naisha ya kapata latha. Siku amba mungu walishindua kutengeneza ndege la hasha. Alimkabithi ujuzi huo mtu moja akaundandegee. Hii inamana gani? Hii mana yake kwamba, kira mtu kuna kazi, alikaimishwa na mungu kuja kuyendelezi hapa duniani, ni jikumlaku kujitafuta hadi ujijue ulikuja kufanya nini. Bila kujua mungu, anaweza sikuwelewe. Sasa kuitikia kazi yendele na hauna kazi ni kumzingwa mungu ujue. Halafu mungu halazimisha gii maana alipokuumba alikupautashi. Sasa hebu fanya kumuomba akufunulie kwa sudi lako wapa duniani ili siku mkikutana isiweso. Pengine utahangaika kazi ya ulinzi kumbe wewe ndio mkurugenzi wa jiji. Unahangaika na udereva malori kumbe wewe ndio umiliki uhayo malori. Umekoma kuma kujikomba kwa kubwa kumbe wewe ndio mkubwa wao. Piga magoti umuulize mungu. Maisha unayoishi pengini suo yako. Sijui sauti na tosha Kama sauti na tosha basi shea ujumbe huu kwa watu wengi Na hao wengi na awa shea kwa watu wengi zaidi ili kila mtu wajitafute Na sisi Afrika tuanze kuvumbua Wazungu wanejua siri ndiyo mana wako kasi katika kuvumbua Sisi hatujui siri ndiyo mana tuko kasi Kutumia kila wanachuvumbua wazungu Kwaani, ni kitu gani kinachotoka kwa wazungu, tu si kishoboke. Hata, wakileta magomi ya miti wakasema ni dawe ya corona, tutaiparamia tuna tena, tuta ilipia kwa dola. Kwa sababu ya kuto kuyua kusuliletu, tunatumia kilinyingi kufixi blames, badale ya kufixi problems. Utakuta mtu kwanzia asubui hadijione na rushe vijembe kwa ndugu zake kwa mbaha wa msaidi. Sikiliza buwana mdogo, undugu ni kuzikana, siya kulishana. Kwaani, ni kitu gani kinachotoka kwa wazungu, tu si kishoboke. Kama huamini, nilea kusubiri ndugu zako akuliisha ufe, kumtage mae ndugu yako ni sawa na kupumuwa kutoa mpya muzako, hayo ezekani. Kwanza una bokutana ya first upo, rusha basi, dini simpangaze ya kurushie vita abuvia, maisha ni kutafuta si kutafuta na,、e, mpesa sifuri sababu tunotatu sita sita tano nene na nene, eh ili anze utamaduni wakwa tunes watumia kilima na. Katika sekte ya kwa tunza wakata viuno, otu mifanikiwa sana. Weva mia shireyo yote na ukata viuno kwa steli ya kunyonga. Nyonga, nyonga kibaisikeri, nyonga, nyonga kibaisikeri uone kama huja muinua hadi mgini rasmi kukutunza. Lakini toa hotuba ya kwa mshakiri za watu uone nani ata kutunza. Sana sana utatunza na mungu. Lakini pia hata tukiwambia watu kwa mba Forma Entertainment Media Company Limited ni tunatengeneza Company Profiles, kuna wengine hawata elewa, lakini umuimwaki ni mkubwa sana. Hivi unajua kwamba bila Company Profiles ni hivigumbu sana kupata tenda na ukiomba upati. Kwa sababu umakampuni mengi au taasisi huwa wanaangalia sana Company Profiles na sio bla bla za maneno. Sisi tunatengeneza ibutopege sim kwa namba anza na alama kuyomlisha mbili tano tano, mbili mbili, mbili sabasi furi, moja tattoo, tisa tattoo. Tupigie kwa udumu hiyo lakini pia hatua udumu zama tanguza umbalimbali ya sauti au video tunatengeneza, lakini pia makala umbalimbali za maharusi mashere tunatengeneza, lakini pia hatua udumu zama uwe msi pia tunatoa. えぇ、なみみすくいぞ、なニタ MC、あなにやす、え i げ。カリブサー、な。もんだあじいに、でにしんぱがぜ、みみな a いとは、あ a s e す、えいげ。